Bem-vindos ao nosso podcast sobre filmes. Hoje vamos explorar a magia do cinema e falar sobre alguns filmes que deixaram um legado marcante ao longo das décadas. E para começar, vamos falar sobre um clássico que todos conhecem.